Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ, Переклад де ТРУЦЕНКО. Розділ 28. Долина серед папороті. За пагоробом, що височів навпроти дому, по той біч схилу десь на милю тягнулося пустище, що заросло високою густою папороттю. О восьмій вечора, коли наїжачена золота куля на заході ще діставала своїми довгими вогненими стрілами кінчики папороті, в гущавині того зілля почувся шелест і з'явилася бачеба. Листя, що розкинулося віялом, тулилося до неї. Обіймало її за плечі і линило до неї зусібіч. Вона зупинилася, повернула назад, дійшла до узгір'я і почала спускатися. Та на півдорозі обернулася і кинувши останній погляд туди, де що не була, певно, вирішила, що краще піти. І тоді вона побачила вдалині далині неприродну червону пляму, що рухалася вгору по схилу, вона швидко сховалася по той біч пагорба. Вона зачекала хвилину, потім другу, уявила, як засмутиться трою, тямивши, що вона ворушила домовленість, і кинулася бігом назад у гору по схилу і знову в хащі, звідки щойно прийшла. Раптом її охопив дрож і, бача, бажахнулася сама по собі. Як це вона могла б піддатися на такий шалений замір? Від прискореного дихання груди її піднімалися і опускалися, а очі палали гарячковим вогнем. Та їй щось наче змушувало йти. Вона підійшла до краю долини, що зусібіч заросла папоротю. Трой стояв внизу й дивився на неї. «Я почув, як зашелестіла папороть, коли ви пробралися через неї. Ще перш ніж побачив вас», – сказав він і просягнув їй руку, щоб допомогти спуститися. Яр був круглою, як таріль улогованою, тридцяти футів діаметром угорі і зовсім глибокий. Проміні сонця освітлювали голову сержанта і бачеби. Людині, яка стояла посеред яру, видно було тільки маленький клаптик неба. Дно поросло травою і мохом, таким пружним і м'яким, що нога аж грузла в ньому. «Так от», – сказав трой, виймаючи з шаблю, яка на силу він її підняв, блиснула на сонці, немов осяйний привіт. «У нас є ріжучі удари. Чотири праві і чотири ліві». Потім колючі. Чотири праві, чотири ліві. У піхоти, на мій погляд, ріжучі. І випад, і захист набагато цікавіші від наших, але вони менш ефектні. У них сім ріжучих і три колючих. Ну ось це я вам для початку. Тепер наш перший ріжучий випад. Бача побачила, як у повітрі ніби веселка зблиснула. І рука троя тут таки застигла нерухомо. Другий. Наче забиваєте кілоку землю, ось так. Третій, наче жнеш серпом, четвертий, наче ціпом молотять. Ось так. Те ж саме і ліві випади, а кулюті це так: один, два, три, чотири. Праві, один, два, три, чотири ліві. Він повторив їх і запитав Хочете ще раз початку? Один, два. Вона урвала його. Ні, краще не треба. На два і чотири це ще нічого, але перший і третій так страшно. Добре, порятую вас від перших і третіх. Потім йдуть вправи на ріжучі кулючі, випади і захист разом. Трой тут так і показав їх. Потім на переслідування противника, він показав і це, то все звичайні прийоми, у піхоти є ще два диявольські випади знизу вгору. Але ми з гуманності не вдаємося до них. Ось вони. Три, чотири... Як це не людяно? Така кровожерливість? Так, це смертельні удари. Ну, а зараз я покажу вам щось цікавіше. Це будуть вільні вправи, всі ріжучі і колючі випади піхоти й кавалерії. Всі разом у І Із такою блискавичною швидкістю, що тут уже не думаєш про правила. А тільки керуєшся інстинктом, точніше допомагаєш йому. Ви мій противник, і єдина відмінність у порівнянні зі справжньою війною в тому, що мій дар щоразу буде минати вас на волосину. Тільки не смикатися, хай там що. Ні... Не буду, не хвилюйтеся, не здригнувшись, відповіла вона. Він показав їй місце приблизно за ярд від себе, Бачачи з її сміливою натурою, вже почала входити у смак цієї гри, тішачись новими незвіданими почуттями. Вона стала туди, куди їй показав трой лицем до нього. Зараз, щоб перевірити, чи вистачить у вас сміливості витримати те, що я збираюсь чинити, я випробую вас. Він змахнув шаблею і вона тільки встигла побачити, як вістря клинка, блиснувши, метнулась до її лівого боку, трохи вище стигна. Потім в ту ж таки секунду вискочило праворуч, мабуть, пронизавши її наскрізь. Втретє вона побачила цю ж таки шаблю, незакривавлену, чисту в руці Троя. Він тримав її вістрям вгору. Все це відбулося блискавично. Ох. скрикнула вона від жаху, схопившись за бік. Ви мене прокололи? Ні, не прокололи. Що ж ви таке зробили? Я й не торкнувся вас, незворушно відповів Трой. Це просто такий прийом. Шабля прийшла за вашою спиною. Але ж ви не боїтеся, ні? Бо якщо ви боїтеся, я не зможу цього зробити. Даю вам слово, що я не тільки не завдам вам ані на меншої подряпини, але навіть жодного разу вас не зачеплю. Мені здається, я не боюся. Ви впевнені, що не зачепите мене? Цілком впевнений. А шабля у вас дуже гостра? Та ні, тільки стійте нерухомо, як статуя. Починаю. І в ту ж мить, на очах убачив би, все кругом змінилося. Сліпучі відблиски низького вечірнього сонця замихтіли довкруги. Зверху, спереду, не стало видно ні неба, ні землі. І не лишилося нічого, крім цих чудесних воглерних зигзагів, троєвого клинка, що був немов скрізь, і ніде. Ці вогнені спалахи супроводжувалися якимось звуком, що скидався на свист, що теж лунав зусібіч. Щоб віддати належне дивовижній, точності його ударів можна без перебільшення сказати що якби клинок залишав постійний слід скрізь де він розсинав повітря то простір що лишився наторканий точнісінько повторив би бачебину постать за сайливими снопами проміння тієї aurora militaris військової зорі бачебана силу розрізняла червоний рукав троя на його витягнутій руці від якої наче від дзвінкої струни арфи здригалося і стуганіло повітря. А далі самого Троє, і тільки в ряди годин, роблячи випад зі спини, він ставав до неї в півбоберта і в напружному зустилі стиснувши губи, пильно узгоджував кожен помах з контурами її постаті. Та ось рухи почали сповільнюватися, і вона почала розрізняти кожен окремо. Свист клинка припинився, і все скінчилося. «У вас пасмокіс вибилося, треба поправити», – сказав він, не встигла вона отямитися. «Стривайте, но ну, я зроблю це за вас!» Срібна дуга майнула праворуч від її голови, і шабля опустилася. Маленький кучарик упав на землю. «Молодець!» – похвалив трой. «Навіть не вирухнулися. Для жінки просто диво!» «Це тому, що я не встигла злякатися! Але ви ж зіпсували мені зачіску!» «А ну, ще раз!» «Ні-ні, я боюся, правда ж, я вас боюся!» – вигукнула вона. «Я не торкнуся вас. Не зачеплю навіть вашого волосся, я тільки уб'ю гусіння, яка сидить на вас. Струнко!» Справді, гусінь сиділа на ліфі її сукні. Бача побачила, як блисну оповістря клинка спрямоване в її груди. Вона заплющила очі, упевнена, що це кінець. Потім, відчуваючи, що нічого не відбувається, розплющила їх. «Ось вона, дивіться!» сказав сержант, простягаючи до неї шаблю вістрям гору. На самому кінці вістря повисла гусінь. «Та це просто чаклунство!» – вигукнула вражена Батшеба. «Ні, просто спритність. Клинок був скерований у груди, туди, де сиділа гусінь. Але замість поїзати вас, я висмикнув його за тисячну частку дюйма від вашого тіла». «Але як ви могли відсікти у мене пасмо волосся незагустреним лезом?» «Не загостреним? Та ця шабля як бритва! Дивіться!» Він провів лезом по своїй долоні, потім підніс до її очей і показав тоненький і зріз шкіри, що пристав до сталі. Але ж ви з самого початку сказали, що вона тупа і не може мене поранити!» «Я сказав так, що ви стояли струнку, щоб я міг бути спокійний за вас! Я ризикував вас зачепити, якщо ви смикнетеся, от і вирішив схитрувати, щоб уникнути цього ризику!» Бача скривилася. Я була на волосин від смерті і навіть не підозрювала. Ви 295 разів були на півдюйма від того, щоб бути живцем обілованою. Як це жорстоко з вашого боку? А проте ви були в повній безпеці, мій клинок ніколи не помиряється. Я троюклав шаблю в піхви. Схвильована всім, що вона зазнала, сама не своя від суперечливих почуттів, бачива, в знемозі опустилася на мох. Тепер я повинен попрощатися з вами. Сказав трой. І я дозволю собі взяти ось це, на згадку про вас. Вона побачила, як він нахилився і підібрав у траві маленький кучерик, який він відітнув в її непокірних кучерявах кіз. Він обмонтав його навколо пальця, розстебнув на грудях гудзик, мундира і дбайливо заховав пасму у внутрішню кишеню. Бача, ба не могла ні зупинити його, ні втримати, вона вже була не в силі опиратися йому. Я мушу вас покинути. Він нахилився до неї, і наступний миті його червоний мундир майнового сіпа проті та й зник. Обличчя бача би зашарілося. Їй умить стало гаряче. А почуття її зазнали такого сум'яття, що їй аж у віччю потьмарилося. Їй ніби щось дарило, і від цього удару, немов від удару Мойсеєвого жезла, який змусив ринути потік зі скелі, з очей її побігли сльози. Вона почувалася грішницею. Схилившись до неї, Трой трохнувся її вуст. Він її поцілував.